שלום, אנחנו כאן, מאדן ויניל, ארול מורג, אמירה פה, יוני ברגן, קצין אספקה ראשי. צורכים טובים. והיום, בלילה, בין היום למחר, טקס האוסקר מספר 97, כבר 97. אז uh, התוכנית היום מוקדשת לפסקולים, גם, uh, גם עבריים וגם לא עבריים, כאלה שזכו באוסקר וכאלה שלא. Uh, ואנחנו פתחנו בגרסת הדיסקו של מקומונרדו לסטאר וורס. עכשיו הסרט, סרט מ-1977, וג'ון וויליאמס זכה באוסקר עבור המוזיקה אה, לסטאר וורז. אה, זה אגב אחד מחמישה אוסקרים שהוא זכה בהם על אה, מוזיקה שילחין. אחד נוסף היה לסרט סופרמן, שבשבוע שעבר מת אה, ג'ין הקמן ששיחק את לקס לותר בסרט. הסרט השני, בראשון, אני לא זוכר אם הוא עכשיו מקור... במסע גרסת דיסקו חיבר שני קטעים, את סטאר וורס ששמענו עם, עם הסצנה שנקראת קנטינה, קנטינה בנד, מאוד נחמדה, והגיע עם זה למקום הראשון בארצות הברית. יהיה, yeah, יהיה. Yeah. יפה. כן. Yeah, okay. גם אני חושב. גם אני חושב. וגם נחמד, טיפה יותר, אתה uh, יודע, נותן טיפה יותר נפח בדבר. כן. Okay. וגם כן, ג'אזי כזה. אז eh, אמרנו תשעים ושבע, אז בואו נתייחס, נתייחס לעוד תאריך מעניין, כי היום לפני שישים שנה, eh, הקרנת בכורה לסרט eh, צלילי המוזיקה בארצות הברית, על פי המחזמר הבימתי המצליח של רוג'ס והמאסטיין, והסרט הזה זכה בחמישה פרסי אוסקר, כולל הסאונד, הסרט. הבמאי, רוברט ווייס. עכשיו, האלבום הזה, אחד הפסקולים המצליחים ביותר בכל הזמנים, יותר מ-20 מיליון עותקים, וכמעט שנתיים בטופ 10, ומצד האלבומים בארצות הברית, שבועיים במקום הראשון, אני אומר שזה הזמן לשמוע את ג'ולי אנדרוס בשיר הנושא, The Sound of Music. To see שומעים נורא חד, מה קרה? מישהו התעסק לנו פה עם המיקרופונים, עם המיקסר, עם ה... חידדו אותם. לך תדע טוב, בכל אופן, אז אוסקר. טוב, גם, גם לישראל הייתה נוכחות uh, באוסקר. Yeah. נדמה לי שהסרט הישראלי הראשון שהיה מועמד uh, כסרט, הסרט הזר הטוב ביותר, וזכה קודם לכן בגלובוס הזהב, זה סאלח שבתי של אפרים קישון. סיפור <interjection> שבעצם נולד äh, במערכונים בלהקת הנחל, כן? וזה גם הסרט שהזניק את הקריירה הבינלאומית של חיים טופול, כי בבריטניה מפיקי כנר על הגג ראו את סאלח שבתי ואמרו, תביאו לנו את השחקן המבוגר הזה. את הזקן הנחמד הזה, כן. ואז הגיע פרחח ציון. ואז הגיע חיים טופול. וכל השאר, כמו שאומרים, היסטוריה. Uh, אז בואו נשמע את uh, אלטה קליטון, כמובן, שהוא היה גם מצליח, כמו הסרט. הסרט הזה, צפרו בו מאות רבות של אלפים. מאות כשה, אלפים, זה כשה... יפה. ב-64 אה. בישראל היו, נגיד כמה, שני מיליון, שלושה מיליון. הרבה, הרבה מאוד ראו את ה... צפרו בסרט. ועדיין נתמע... צופים, אגב. עדיין, כן. ואנחנו נתעלם מכל המחלוקות שנחלקו בעניין סלאח שבתי. אנחנו אומרים, סרט טוב, סיפור טוב, שחקנים, שחקנים, שחקנים מצוינים, בימוי טוב. אנחנו נשמע את השיר שכתבו אוריאל אופק ויוחנן זרעי וטופול שר על משיח הזקן. על הימים לא מטפות. ותשום עליו חי משיח הזקן, לבד בבית בלי אישה בלי בן, בקצב כתב עד גיל שבעים שנה בשביל לקנות אישה לחתונה כמה דינר אסף? אללה יודע! אולי שלושה דינר? אולי פי מאה? אולי שלושים דינר? אולי קיבליים! ואולי שלוש מאות? לפני ילחיים! טוב למשיח טוב! אללה יביא לו מזל טוב! חיים השיח חזק בכל של עיף הלך והתחתן שעתה מה כאן אחו בכל חסוך, מנהיג תלד עצמו פה למד שמו. כמה פעמים יוריד את עצללה, אם רק יוריד אישה כבעל האלה, אולי רק חמישה. כבר קראנו! אם רק יורד את עשי מחד יתנו, טוב רז! עלי יבינו וחצלנו. רז! שום מלאך האבא שיח הזקן, ביום בלילה התפלל לבן, ושום מלאך אף לא האמין, נחמד על הרה שבע פעמים. ילד הראשון? את הבת שמילה, ומי נולד שני? הפת צלילה, ומי הבתות? הבת שמילה, ומי נולד בתות? ‫דינה ודינה, אשתו אשתה את שמו, ‫עד המשיח בו יבוא. ‫אשתו אשתה את שמו, ‫אז המשיח בו יבוא. ‫טוב, אתם יודעים מה? ‫בואו נשמע גם את הצד השני, ‫כי זה שיר יפה, יפה, יפה, דואט יפה. ‫בואי, אמרה, בואי תשימי לנו את ליבה לך. פשוט נהפוך את זה, תן לי את העטיפה רגע, בקרדיטים, זה הביצוע של אריק איינשטיין וגאולה נוני, שניהם כבר לא איתנו. יש פה שני מבילים, למה? אז אנחנו רוצים לשמוע את הראשון. הראשון, הראשון. אנחנו רוצים לשמוע את הראשון. מה שקורה זה איפי, כשהרצועה הראשונה בכל צד זה הביצוע הקולי, והשני זה לפצוע... הביצוע האינסטרומנטלי. אה, אוקיי, אז אנחנו, שוב, יוחנן זרעי כתב את הלחן, אה, הפעם את המילים כתב דידי מנוסי. גאולה נוני, אריק איינשטיין, לי ולך, מתוק מתוק. השמש הוקח, למי יתגגע? ליבלך, ליבלך, ליבלך. כאוד מתלקח, עולה הירח, למי הוא זורח? ליבלך, ליבלך, ליבלך. like a bin is I yeah בשביל שנועד לי ולעד Zahmere, l'mi mizavere, livenach, livenach, livenach. Kan shmenu levan, poski yon veljom, bashvil shenoha. האתיקות הזאת, אפשר להתמוגג ממנה וכדאי להתמוגג ממנה. וכמה, שבע שנים אחרי הפעם הראשונה של ישראל באוסקר, הגיע לשם עוד סרט, שגם הוא בוים על ידי אברהם קישון, וגם הוא זכה בגלובוס הזהב. ואחד מנפחי צאן ברזל פה שלנו. ו... וכמובן בלד על השוטר של uh, אושיק לוי. כתבו את המילים לאהוד מנור, הלחינה, נורית הירשי הלחינה", הלחינה", הלחינה", הלחינה", הלחינה את כל הפסקול. ולפני ו... ו... שבע שנים בערך, הפסקול הזה יצא שוב על ויני, הוא היה מבוקש במשך שנים. שינים, ו... שנים, שנים, ו... אי לא... אפשר לא להשיג אותו. להשיג אותו. נמכר במחירים גבוהים מאוד. ולרגל ההוצאה המחודשת, אנחנו ראיינו כאן טלפונית את נורית הירש על עשיית השוטר אזולאי. ואתה מה? בואו נשמע את הריאיון עם נורית. הנה. משה אהרונסקי כן, ואני... למה עשינו אני... אנחנו עשינו את הקורס הזה. כי, אתה מה, בוא, בוא, בוא נחזור ל-1971. ב-1971 אוקיי. הוקרן סרט ישראלי, אחד הסרטים הכי מרגשים שהיו כאן. Mm -hmm. גם אחד המעוטרים, הוא זכה בגלובוס הזהב, אנחנו מדברים לשוטר אזולאי. כן. היה מועמד לאוסקר, ושייקה אופיר שיחק שם את השוטר אזולאי, וניצה שאול שיחקה את היצאנית כן. מימי שהוא uh, מאוהב בה. ואת פסקול הסרט הלחינה נורית הירש. התקליט הזה נחשב לאחד המבוקשים ביותר על ידי אספנים בארץ, אני מניח שגם בחו"ל. חושב, באתר סטריאו ומונו אומרים 900 דולר על העותק המקורי. <אז> <אז> <אז> ועכשיו זה יצא שוב בלייבל שנקרא זהב שחור, <אז> יחד עם, עם פונוקול. וזו בשורה נהדרת. ו... לכבוד זה אנחנו גאים ונרגשים לדבר עם נורית הירש. שלום, שלום, שלום, שלום, שלום לך. שלום, שלום למאזינים, שלום לך אהרון. שלום נורית, מה שלומך? אני מאוד שמחה, לי, uh, שמחתי לשמוע שמעלים את זה על ויניל בשנים האחרונות, זה צבר תאוצה ו... האספנים והנוער התחילו להתעניין דווקא בויניל. אני מאוד אוהבת את זה, כי אתה יכול להרגיש משהו מוחשי, למשלש את העקיפה, לראות את התמונות, את הקרדיטים. זה בדיוק הנקודה הנכונה. כן, זה אישי מאוד. כן. וצריך וצר, לומר שבעצם המוזיקה של השוטר אזולאי, כל השוטר אזולאי, הייתה זמינה בערוץ היוטיוב של נורי תיר, שזו אחד הדברים המענגים ביותר שתמצא ביוטיוב. תודה רבה, תודה רבה, אני שמחה שיהיה, ש... אני ש מאוד <תודה> נהנה להיכנס לשם. ויש שם כל העיבודים בגיטרה של יגאל חרט, שניגנת בלד על והתזמור קולו שלי, אתה בטח יודע, כן. שאני כן. תזמרתי את כל ה... מוזיקה, את החרקה, ואת השוד, ומוזיקת האהבה, כן. וגם נגני הפילהרמונית, הטובים שבנגני הפילהרמונית הקליטו איתי את זה. כן, ברקע שמענו את, את, ה, את, ה, את, את ניגל חרד והגיטרה, ו, ו, כן. ופשוט זה צובט בלב. יופי. <אם>... כתבתי את המוטיבים לפי הדמויות, כן. היה מוטיב האהבה, מוטיב ה... רומנטיקה, כל מיני מוטיבים לפיהם חילקתי את זה לכלים, כשהיה מתח, חרקה, וקרנות, וטרמבונים, וקצב, ארלה קמינסקי ניגן. זאת הייתה חוויה, ויש לי אגב... אני הייתה קליטי ויניל מהמהדורה הראשונה, ואני שומרת אותה מכל משמר. מכל משמר. כן, זה יקר לי כל כך, ויש לי גם פוסטר על הקיר של השוטר אזולאי. או, זה היה מעניין, כן. מה, זו הייתה חוויה להלחין לאפרים קישון. Okay. תגיד, איך, איך התנהלה בעצם העבודה על הפסקול? את כתבת את המוזיקה על סמך התסריט, לפני שהסרט, ראית רף קאט בחדר העריכה, איך זה עבד? אני רואה עבר? שאתה ממש שוחה בנושא. <laughs> <laughs> קודם כל, אני גרתי באמריקה כי בעלי, זיכרונו לברכה, היה קונסול כלכלי, וגרנו בלוס אנג'לס, ושוחחנו בטלפון, אני וקישון, והוא שלח לי את התסריט, קודם כל, לקרוא. וסימנתי את המקומות שלדעתי, אה, סליחה, אני קצת מערבבת את זה עם סאלח שבת. <laughs> שפה צריך להגביר את הקצב ולעשות יותר מסתרי, יותר לא, דרמטי. לא, זה לא היה, זה לא היה <laughs> כשהייתי בלוס אנג'לס, <laughs> הייתי בישראל. וסימנתי בתסריט איפה לדעתי צריך, צריכה להיות מוזיקה, כי לפעמים השקט מדבר, לא צריך בכל מקום לדחוף מוזיקה. ואחר כך ראיתי רווקת את הצילומים הראשונים, עדיין ללא מוזיקה, קטעים mm -hmm. של שייקה, וספגתי את דמותו של שייקה אופיר, okay. עם תחושת ההחמצה והבדידות, וכבר דיברתי עם אפרים על כלים. Mm -hmm. הוא אהב מאוד מפוחית, ואני הסכמתי איתו שמפוחית זה מסמל מין בדידות. כן, דיצות. כמו בחיק הזה. ואני המלצתי אה, בנוסף לזה גם על גיטרה סולו, שתי גיטרות של יגאל חרד. אה, ודני אדלר ניגן מפוחי. דני אדלר. דאדלר משלישיית דאדל דאדלר. אדלר. בדיוק, עבדתי איתו, והוא ניגן את הסולו עם אה, לבלד על השוטר, והוא ניגן מלא נשמה. כן. הייתה חוויה, בקיצור, הסרט הזה... אתה יודע, אני לא יודעת אם אתה יודע, או המאזינים יודעים, שאהוד מנור כתב את המילים לשירים. כן, ו... כן. ויום אחד הייתה תחרות באקדמיה לקולנוע על המוזיקה האהובה ביותר, השיר האהוב ביותר בכל הזמנים. ואנחנו עד... יודע, יודעים מה הוא. <laughs> כן. ואני מאוד מאוד שמחתי שהשיר הזה נבחר להיות שיר הסרט, הנושא מהסרט... מה... אהוב ביותר בי בכל הזמנים. אז, אז, אז מה, מה באמת הפך את השיר הזה לאיקוני? ל... לא יודעת, לא יודעת. אולי אני, אני לא רוצה יודעת, היה שילוב של המילים, של הלחן, של הביצוע של אושיק לוי, גם של העיבוד, כי עשיתי עיבוד עם הכינורות, מאוד מיוחד. אה, אני חושבת שזה היה שייקי אופיר, בסופו של דבר, עמד כן. והצדי, הדמעות בעיניו, המוזיקה ברקע. Yeah. זאת הייתה קומבינציה חד פעמית. Mm -hmm. אני חושב שזה אחד הסיומים המרגשים ביותר, אם לא המרגש ביותר, של סרט ישראלי אי פעם. אני גם חושבת, וראיתי את זה עשרות פעמים, את uh, השוטר אזולאי. Mm -hmm. פנינה, פנינה. ואתה יודע שביום שישי הקרוב אני אחתום בגאווה על התקליטים, על ה... או, זה באוזן השלישית? כן, ביום שישי הקרוב הזכרת לי שאני צריכה לעשות פן. אז מאזינים, מאזינים ומאזינות, אתם גם תזכו לפגוש את נוריט הירש אין דה פלאש, כמו שאומרים. ואת אושיק. ותהיה לכם חתיכת היסטוריה ביד. כן. גם לי זה מרגש מאוד, חמישי לעשירי, ב עשרה בצהריים בחנות של האוזן בתל אביב, זה מפגש מרגש איתנו, ואני חושבת שעושק גם uh, ישיר, וימצאו לי פסנתר ללוות אותו, זה כבר מספוצני. זה בהחלט מעניין מאוד. לא זה... זה... זה... דבר אחד מצער אותי, שאהוד מנור לא יכול לשמוח כן, על כן. סיפחתנו, כן. ואני רוצה לספר לך שביום... שהיינו אמורים לקבל את הפרס של האקדמיה, של הפסלון, בדיוק באותו בוקר של ערב הטקס אהוד נפטר. כן. זה... צובט זה... את הלב. צובט את הלב, בהחלט כן. השוטר <אז> הזה אולי בעצם... זה, זה סוג של סיבה קריירה שלך, לצד נגיד הלחנת השיר הראשון שלנו לאירוויזיון, כן? שגם זה סוג של, של, של פסגה מקצועית. ובמבט לאחור, אה, יש בתקליט, בפסקול, דברים שהיית רוצה אולי לעשות אחרת, להדגיש, להוריד, no, או, או שזה והיא... מושלם בעינייך. זה מושלם מכיוון שבזמן שכתבתי את התזמור לסרט, היו כלים חיים. היום אין תקציבים צודקת. לעשות מוזיקה לסרט חשמלי. עם ארבע קרנות, שלושה טרומבונים, כן. סקסופונים, שני אה, מטופסים, וכולם מהפילהרמונית. היום נכנס בחור, כי זה לרוב בנים עושים את זה, לצערי אין, אין הרבה נשים מלחינות, מתזמרות ומנצחות. באמת להתקדם עם זה, אז היום ניגשים למחשב ועושים לופים ו... וזהו. לא שזה לא יוצא יפה, אבל זה לא אותו דבר כמו כלים חיים. אין, אין תחליף ל-Live in Studio. נכון, אני מסכימה איתך. נורית, אנחנו נורא שמחנו לדבר איתך ונורא שמחים שהתקליט יוצא שוב. ותבוא ל... בשמחה ול... ולכל מאזיננו, שוב, יום שישי, תל אביב, האוזן השלישית, זה לא רחוק, זה ליד דיזינגוף סנטר. שעה. תבואו, זה באיזה בא... שעה? 12 בצהריים. 12 בצהריים. <אז> נורי תירשתי יהיה שם, עושיק לוי יהיה שם, השוטר אזולאי אומנם לא יהיה שם, אבל לילי. רוחו של שייקה אופיר, רוחו הטובה, <אז> תרחף <אז> שם. ושל אהוד מנור. תודה. תודה. נורי, תודה, תודה לך. רבה לך. להתראות. להתראות. ביי. ביי. וכמובן, הרעיון הזה התקיים לפני uh, שבע שנים, כשאלבום יצא בהוצאה מחודשת, ואנחנו חוזרים אל... השוטר אזולאי, בלט על השוטר. עשר שנים לפחות, הוא מהלך בין הצללים, אין לי לאהוב או לעזור. לו להשיב ניתן, אין מחוגו הזמן, איזה עולם נפלא. la is my hello no 0 let's Shuv omrim lo le, shuv omrim lo bo. O ker afo b'ovi, shuv m'shanet a t'munah. Shes at yotser mi n'edana. עד כאן השוטר אזולאי, עד כאן בינתיים אה, סרטים עבריים, אנחנו עוד נחזור, ועכשיו, עכשיו הגיע הזמן לקצת, לקצת תהילה. כמובן, שיר הנושא של, של סרט תהילה של אלן פארקר מ-1980. אין קשר לאוסקר, אבל יש פה סיפור מעניין. קודם כל, אני ראיתי את הסרט בהקרנה, הקרנה לעיתונאים ב-1980, באיזשהו אולם הקרנות אה, פרטיות בתל אביב. שום מה, אני לא שומע את עצמי טוב ברמקול, באוזניות. לא חשוב. אה, עכשיו, בבריטניה האלבום הזה פחות הצליח. אבל מה קרה? נעשתה סדרת טלוויזיה ב-92. ואז הפסקול של הסרט יצא שוב, <laughs> והפעם הוא למקום הראשון במצעד האלבומים, והלהיט הזה של <laughs> איירין קארה... הוא טס ראשון. למקום הראשון. הוא טס למקום הראשון, Remember my name, fame. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו ל... סרטים ישראלים. עוד קלאסיקה. מה זה קלאסיקה? זה קאלט. זה קאלט. ואנחנו מדברים כמובן על גבעת חלפון אינה עונה. מר עכשיו אסי דיין ונפתלי אלתר כתבו את התסריט. נפתלי היה אצלנו. היה אצלנו. כן. אגב, נפתלי... ונפתלי סיפר לנו הפעם הראשונה שמעלים את גבעת חלפון בתיאטרון. ואלתר גם כתב את ה... נכון. הלחין אגב, את המוזיקה שכתב אסי. אלת... לא, אסי כתב את המילים, נפתלי כתב את המוזיקה. מוזיקה, תנחת. אז זהו, נפתלי, אלתר ושייקה היו באוזן, שהפיצו את הפסקול של גבעת חלפון. את ההוצאה המחודשת. כן, כן, הוצאה מחודשת כמובן. אני <אף> לא חושב שהוא יצא אי פעם, זה לא מחודשת, זה אף פעם לא יצא לתקליט. זה פעם ראשונה שהוציאו את זה לתקליט. יפה. ויש לי את העותק חתום, יש לי עותק חתום שלהם, גם של שייקה, גם של נפתלי אלתר. שישרת בבית. כן, נו בבית. הבאת את הספייר. הבאתי את הספייר. אומנם הוא היה בתול, מה תראה למצלמה? עדיין את הפסקול, מה זאת אומרת? בואו נזכיר חלק מהמשתתפים שם, חוץ מהגשש החיוור כמובן. ניצה שאול. טוביה צפיר. אושיק לוי. אושיק לוי. אריה מוסקונה. משה איש כסית, כמובן, uh, ועוד ועוד ועוד ועוד. ועוד. לא, אנחנו לא נקריא את כולם, אבל uh, אנחנו נשמע עכשיו את אחד השירים מתוך uh, הסרט. הכי מקסים. הכי מזוהים, טענת. אני חושב שלאריה מוסקונה יש די נוכחות בשיר הזה. זה כמובן, תן לשים את הראש על דיונה. ממש, אגב, מתאים לעכשיו. זאת הצעה טובה. לצהריים. תמיד. לך תמצא דיונה עכשיו, אבל... תן לשים את הראש, הטיונה. תן למוזות קצת לרעום, תן לנוח על כל שעה, תן את הכבוד לצער. אז תן לשים את הראש, הטיונה, תן למוזות קצת לרעום, תן לנוח על כל שעה. הם את הכבוד לצער. קח את הזמן ו-take it easy שום דבר פה לא בוער רק בסרט של וולט המדבר שם מתעורר מלחמות ישנן בשפע Notes, on the web pages, work here. Americas, everything is yo the רק חולם בין הבפלים והבפלות מתרסק אצלי הלב תניאל העט קורע כשאני חולם אליי ודמעה של געגוע מתנוצצת בעיניי תן לשים את הראש על דיונם, תן למוזות קצת לרעור. תן לנוח על כל שעל, תן את הכבוד לצהר. אז תן לשים את הראש על דיונם, תן למוזות קצת לרעור. תן לנוח על כל שעל. kollha nima ol son the call kol Israel alta free la alta du hatan בחוצות התותחים, שהחבר'ה נהנים פה, או תעירו את השכנים. יאסו, ריקטואר. טוב, תן. תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעוב, תן לנוח על כל שער. על כל שער, תן את הכבוד לצער. אז תן לשים את הראש, אל תראו לנו, תן לנו זאת קצת לראות, תן לנו מחר כל שער. הוא חצה את טוב, הוא חצה את הגבול, אנחנו חצינו לרצועה שאחרי, ועכשיו אנחנו נלך לעוד סרט קלט של אסי דיין, והפעם הוא עשה את התסריט והבימוי, צביקה פיק. הלחין את השירים. עכשיו כולם שומעים בדרך, משמיעים ושומעים בדרך כלל את שיר אפרך, אבל כיוון שאנחנו שמענו את זה לפני... שבוע. שבוע? לא, לפני שבועיים, נכון? כשעופרה הייתה כאן. או לפני, לא, לפני שבוע. שבוע, שבוע סיימן. נכון, לפני שבוע. בתוכנית שהוקדשה לעופרה חזה. אנחנו נשמע שיר אחר, בעצם אולי נשמע שני שירים. קודם כל, השיר הראשון... של הזמר והמוזיקאי שנערץ מאוד על רובי, כן? צביקה פיק. הוא גם, יש לו שם קטע אפיזודי, הוא מופיע שם בתור גראז'ניק. כן, נכון. ושר שיר שנקרא גראז', מתוך שלאגר. הנה. הפוזו ישנו, הפום מתחילה אחרית הימים עם שטחת רכבו ותחת בגשו וכל הדורים נשמעים בהרים וקול דור צ'י, הנה זה בא ורכב ישראל מחפש חניה וקול דור צ'י, הנה זה בא ורכב ישראל מחפש חניה אז בין הפילטר לאוויר, בין הפלייסטרי גולש, בין המנועים צומח שיר, אז פריסטר קינדל לה תראה את זאת, חושבת שגמרה, עבדה על הקו עשרים שנה, סירקו לה בשאס, ירדו לה טמפון, דפקו לה את הבודי בלי חשבון. יום אחד רצתה לגמור עם החיים, לקחה מנה מופרזת של נוזל בלמים. מצאתי אותה כבר עם שני גלגלים בעולם הבא. אצלי תחיה עד לגאולה, נחדש לה את המנוע קצת צורה, ותחזור להיות מלכת הכביש והסביבה. רמזורים עוד ידברו איתה ירוק, ועוד תהיה לה קדמית נורא, וכל המאניקים ירצו סיבוב והנחה. <עבור> <עבור> <עבור> הפוזה יש לו, הפה מתחילה, אחרית הימים, עיקר <אח> <וגר> פרצנדסים דשבור. מרילה, <אח> ניבי אדיר באנס, וכי תטו, חרבותם לניקלים, ואכלותם לפולישמקס, וכי חרבותם לניקלים, ואכלותם לפולישמקס. אז בין הפילטר אז תסכים בלעג הראש. אל תראה איזה שהוא סמארטות. פעם קראו לו סנדק הכבישים, אנטנות, קסטות, חניון צמוד. רייס ומהירות כמו בסרטים. עד שעלה לו השמן לראש, והתחיל להזריק אוקטן גבוה. מצאו אותו זרוק על כביש שחור, עם סדק מבלוק וריפוד גרוע. עכשיו עובר טיפול בגמילה, מנקה את הראש וחוזר בתשובה. אתה עוד ישמע את הזמנות לשיר סנדק הכבישים חזר לעיר. הפוסע ישנו, הפוסע בחילה, אחרית הימים, הכי בציון, תסתבר תחבורה. טוב, אז מה שנשמע עוד שיר משטגר? כן, נמשיך עם... אנחנו עוברים לשיר האחרון בצד הזה, ומה שמעניין, קודם כל נניח את המחט, בעדינות, כן. Uh, זה סצנה שבה uh, שייקה מנסה ללמד את uh, גברי לרקוד, כן? השיר הזה נקרא דיסקו טנגו. מה שמעניין, ב-1979 האירוויזיון היה בירושלים. נציג דנמרק, תומי סיבק, שר שיר שנקרא דיסקו טנגו. מי לקח ממי? אנחנו עוד לא יודעים. זה מעניין. But great minds think alike. דיסקו טנגו. הטנגו קורא לך חבור אז עוד קצת בי באזור הברכיים עוד פעם אחת אחת שתיים אחת אחת שתיים לא נשכח את הסיבוב המפורסם ולא נפקיר את הרגש בעיניים אז תן לי אחד ולנטינו על האש ושתי זוגות ידיים. עזוב אותך מאחת-אחת, צא לי מר השתיים. עזוב אותך מאחת-אחת, צא לי מר השתיים. תן לי את הרצפה. תן לעצבים לרדת לרגליים בן לוקח בת, ובת לוקחת ריסק ירקוד איתך חבוב, זה לא בדיוק הברנדו האחרון בפריז, אבל לא נורא יד Don't cry for me, ארגנטינה עד כאן חוזר הטנגו חוזר. עוד יבואו ימים של סאמש ושאנר, של ג'ין ושל קאלי, של הפרד ואסתר, ימים של אבן ולילות מלמלה, משי בעיניים וטונות של ערגה, אז לא קריי פורקי, ארגנטינה. הטנגו חוזר. הטנגו חורף. צא מהדרנדו, רד מהמנגו, כולם עייפים. צא מהדרנדו, רד מהמנגו, היום זה חופשי חופשי איך שבא. כמו שנאמר במפת הריכודים, הדיסקו זה הרגליים של המדינה ומרוב קשקושים כאן מאחורי הקלעים נעשים דברים... הדברים הטובים נעשים מאחורי הקלעים, לא? כן, ולאט לאט בלי שנרגיש הגענו כמעט כמעט לסוף התוכנית. טוב, אנחנו נשמע עוד מוזיקה מתוך סרט ישראלי, סרט ישראלי מאוד מאוד מצליח. עוד קלט. גלי עטרי, אה, גיליגוב, מאיר סוויסה, דיזנגוף 99. נדמה לי שזה הסרט השני של אבי נשר אחרי הלהקה. נדמה נכון. לי שזה הסרט השני וזה, שלו. זה יצא יפה, כי אנחנו הבאנו את כל הסרטים. Okay. שמשודרים באופן קבוע ביום העצמאות. שי, כאילו, שוטר אזולאי, דיסינגוף 99, הלהקה, גבעת את... חלפון. אז למה לא הבאנו את גאולה גיל, שערה 8 בעקבות, בעקבות 1? זה יהיה, לא, אל... לא, לא, לא, לא, ש... לא, לא, את הגבעות הכחולות, זה, זה יותר מש... טוב לי. יותר טוב לי, כן? יש לנו עוד שלוש שנים 100? תוכנית ה-100? לא, לא? לאוסקר? אה, אז אתה רוצה שנחכה עד, uh, עד תוכנית ה-100? לא, אני צריך להכין משהו טוב, לא? זה יש לנו מספיק זמן. טוב, אה, מישהו כיוון את זה לא טוב. אז רגע, חכה, תן לי רגע, אני... כן, כן. אתם, בטח, אתם בטח מבינים שניסינו להביא לכם את לגור איתו של ריק יגאל. אלא מה, אלא מאי, כמו שאומרים, למאי, דרך אגב, הוא מאבד, לא? יעקב למאי, הוא מאבד, ידוע. זה תקליט, זה ויניל, בצבע ירוק צהוב כזה. מה, איך אתה מגדיר את הצבע? מה צהוב? לי זה נראה יותר, זה ירוק? אל תהרוס את האולפן, יוני, בבקשה, לא להרוס את האולפן. שוט. נו מה? תעזוב, תעזוב, תעזוב. זה מהאמצע. תעצור, תעצור, אין לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. טוב, דיזינגוף 99, לא מההתחלה. Uh, אבל בסדר, אנחנו uh, נביא עוד, uh, עוד משהו מעניין. אבל הנה, בינתיים לגור איתו מתוך דיזנגוף 99. עד שהופעת הייתי כזאת עצובה, גם אנחנו קצת עצובים כי אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת לשבוע הזה, וזה הזמן לומר תודה רבה. באמירה מפיקה, לרובי הטכנאי, לקצין אספקה ראשי, יוני בגן. לכם! ואנחנו מסיימים עם שיר שבער... שיר מתוך סרט מ-86, בארץ נדמה לי, אם אני זוכר, אנחנו קראו לו טירונים גמורים, Absolute Beginners. Uh, עכשיו השחקן הראשי היה אלמוני, אדי אוקונול, אבל הקאסט מסביבו, פאצי קנסי. ריי דייוויס. מנ... מנדי רייס דייוויס, אין קשר משפחתי, שאגב ראיינתי אותה אחר כך בארץ. אני רא... רציתי לעשות את זה בלונדון, אני ראיתי את ההקרנה החגיגית בלסטה סקוור. ג'יימס פוקס שאדי ודייוויד באוי, ששר את uh, שיר הנושא Absolute Beginners, ומה אני אגיד לכם? Absolute Beginners, at the end of this show, נשמע, סוגר לנו את התוכנית יפה, לא? Yeah. יפה. תחזרו בשבוע הבא. יוני לא יהיה פה, אבל תחזרו בכל נכון. לא נורא. לא נורא. תודה אמרנו. אמירה, רובי, יוני, אתם, אני. הכי חשוב. סף סף מישהו אומר לי, תודה. טוב. נסיים עם דיוויד בואי זה תמיד תחזרו בשבוע הבא. ביי. As long as we're together The rest can go to hell I absolutely love you But when action begins